Të gjitha lëfëdatët dhe falëndërimët, janë vetëm për Allahumë, subhanë e huve të ala, Allahumë në falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje, udhëzim, kërkojmë, ndërsa salavatët dhe selamët për shëndetit më të mira, mi pengamberin e zxedhur, Muhammed Mustafa, a.s. Bi shokët e ti besnik, mi familjen e ti të ndërshme, dhe mi gjdo muslimani të li e ndjekë rrugën e ti më të mira, dhe në ditën e fundit e kësaj botën. Të nderuar, të pranishëm, do t'i ndajmë disa minuta para hutbesës së jumës, të shfletojmë diçka nga libri i Zotit, nga ajetët dhe fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Kemë përmendur më disa prej ajeteve kur i kemi shpjeguar atje se gjëja më e madhe me të cilën njeriu e adhuron Zotin e tij i afrohet dhe ë E manifeston kërkesen e Zotit të bare kjo vëtjala është libri i Allahut të bare kjo vëtjala Andaj nëse e merë gjdo adhurim Gdo i badet Gdo pun të mirë Të cine ka kërkuar Zotit jon të bare kjo vëtjala Prej neve Do të gjesh ata të shëqruar me Kur'an Dhe varsish sa është i shëqruar me Kur'an A që edhe bëhot ajo vejpër më e madhe Andaj vejpra më e dashur Të Zotit jon të bare kjo vëtjala është forçi i namazit. Namazi është kërkesa më e madhe Allahu te barekeu te ala, te cilën kur ka shkuar në Isra dhe Mi'raj pejgamberi jonë alay salatu selam, aty e ka bë Allahu xhelaluhu fars. Nëse e marr dhe e zbërtham namazin, namazi i tërë është Kur'an. Namazi i tërë është Kur'an. Fillon me tekbir, Allahu akbar, fillon me lutje, të cilat janë pjesë të Kur'anit, fillon me Fatiha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ledzot Kur'ani pas taj sure Pas taj shkod në ruku Dhe të shkur ruku Thuhet Allahu Ekber Dhe pas taj thuhet Subhane Rabbil Adhime Cila është Kur'an Pas taj shkod në sejgje cila është Kur'an Subhane Rabbil A'la Ekshë të merav Profilimi dhe mbarimi namazit është Kur'an Andaj zoti ju në të bare kjo e talë Namazin e kanë gritë lartë Për shka këse në të manifestuat robëria më e lart e robit. Dhe kjo bëhet duke mësuar, duke lexuar dhe duke, duke ndjekur librin e Zotit Subhanehu ve Teala. O të nderuar Lezer, njeriu më smirti, fenë vet të Zotit vet e marr nga libri i Zotit. Ju a shari dëgjojmë njerëz të përshembull, duke shpjeguar fenë islamë, duke shpjeguar fenë Allahu te bareke ve Teala me fjalët e veta, me idetë e veta, me kuptimet e veta. Por se kjo rrezikshme. Gëse njëriju herë shëhe, herë nuk shëf Shikon njëriju pak mi unëzhe klima Fillon e likështohë Fillon e molisët Fillon e thotë spomuj diqka Fillon shikimi ti ersohët Ekshë të mërarë Ndërsa Zotë i unë të bare kjovëtër në Kur'anë Ka garantu kuptimin e shëndosh të fejësë ti Andaj feja e Zotë i Gjeli Gjeli Aluhu Boshtin e ka në Kur'anë Dhe kjo është garanca e Zotë i Gjeli Gjeli Aluhu Kjo është garanca Allahu të barek e vëtjala Ki Kur'an ka kalu në për shumë vështirësi Ka kalu në për shumë sisteme Ka kalu në për shumë e, diktata Dhe sisteme më poshtëse Dhe vrasëse e kështë mëral Me gjitha ta Kur'an i kam bet I freskët Si që i ka zbit për nga meriton Sallallahu Alehi vësallem Andaj që do të, të vazhdojmë Me lejnë Allahu të barek e vëtjala Ta mbarojmë këtë surën Dhe se ne kemi filluar Jemi që dy gjumaja me këtë surën Surja e parë që i ka zbit me nga mberiton A.S. Edhe pëse me radhë në mushaf Në mushafin Të sinë janë pajtu të gjithë muslimanët Se rënditja e Koranit bëhat në këtë forë A është uh, uh, mushafi I shkruar Nga hane e othmanit Nga hane e othmanit Andë janë pajtuar të gjithë muslimanët Janë pajtuar të gjithë muslimanët E të gjithë tha medhebeve E të gjithë tha shkollave E të gjithë tha shkollave se Kur'ani i shkay ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai Kur'an i shkruar në Mushafin e Uthmanit radhiyallahu an. Dhe kjo është kjo renditje të cilën neve kemi në në Mushafet e tona. Kjo surre e parë që i ka zbrit pejgamberit aleyhis salam është renditë 96-ta. Dhe shpeshherë pyesin neve, "Ne kemi paqartësi, si si mundet me zbritni surrë herët?" Dhe pastajtë në mushafë më rëndit ka fundi Apo jë në vaktin që ka zbrit Për bërshemull, Suria 96 është nga fundi i Kur'anit Nga fundi i Kur'anit Ndërsa ka zbite para Djetarë kërë kanë diskutu këtë rënditje Apo këtë zhvendosje prej në ko E në rënditje për para Kanë thonë kjo është nga vetë më rekullit e Allahu Subhanehu e Teala Dhe Kjo është nga vetë mrekullit e zotit të bare kjo e tjara Pra, kjo është nga vetë ajo se pengamberi Alehi Salatu Sram Ketë Kur'an nuk e ka shpik aj I ka ardhe gatshme Dhe për ta kuptu këta, djetarë kanë siel shembul Shembul Pre shembul dhe që i kanë siel është edhe kjo shembul Kanë thonë djetarët Nëse një njeri e supozon Të hecë rrugës Më një rrugë ku s'ka asë shtëpi As ndërtim, as një sall. Dhe ec rrugës. Dhe për një moment dridhet toka. I dridhet toka, gjatë dridhet toka. Efekti i pavij këtij njeriu çka është, mu lëkund me humb stabilitetin. Nëse ja shtojmë na kësaj se duke u dridhet toka, izbresin aty mjetët e ndërtimit shtëpisë. Izbresin tulat, izbret çimentoja izbresin goshtat, izbresin gjithë shka material që ka i duhet për shëtëpi. Cili për neve mundet me me ndu shëndosh se tu drith toka që ti njerit ka mundësi mishku në dërmend me qëto pjesë me ndërtu një shëtëpi. Pra tu drith toka me pas ti materialin a mune ban planin që shëndrejt shpijën, s'ki mundësi. Sepse efekti parë që të vjenë kur drinë të toka është ti me pështu, jo me ndrejshë di shka. Nëse shkojnë a ma ndej, e supozojnë a se ka mundës i me ndrejshë, edhe tu dritë toka edhe ndrejshë di shka. Nëse ndrejshë di shka, qka dela jo? Qka mundet me dal? Qësë mundet me dal di shka? A mundet me dal një ndërtes e porsosur? A mundet me dal një shtëpi mirë e regulume? Ska mundës i. Nëse ti e shëfë, një shtëpit regul A do të thotë diku s'tyje. Çike shtëpi e ka ndrejë një inxhinier. Ai kur e ka shkruajt kët inxhinieri, kur e ka bocket projekt për kët shtëpi, në vazhdimisht u kanë tudrit toka. Ti thuaj, "S'ka mundsi ajë, i josh dash çetsi aty. I josh dash mos më u përzi kur kush." A ne ajë ajë keni pa problem kur shkon ti, sot më lipni plan për një shtëpi ose për diçka. Aj aj personi që janë ndrejç ata, oj veç vet. A ti i duhet ççi? Duhut projekt Tani Supozoje këtë njëri Se është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Kërka alë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Si për ingamber Që i kanë zbishtë fjallë të para Iqra bismi rabbike lëdhi khalak Lëdhëm e emrën e zotit të në të cilika krijuë Përja saj dite Përja saj dite Dheri sa e kadon shpirtin Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Kret në tërmet u konë Gjdo dit ka pas termetaj Termet prej armizhve Termet qka me bo Termet qysh me përci e fjallën Termet prej uh, kërsnimeve Termet prej luftës Termet prej të përzanëmës A ka mundësi një njëri Cili është i rrethum me termet E dhe dridhje Me e pru një kësi kurani Me e ndrejsh një kësi kurani Të cilin e mahnit këtë dunjajan Edhe ata shka zbesoin Që është prej Allahut Thojnë ki Kur'an është i përsosur Kjo rënditjo është shumë e përsosur Ta një paramendone Ketë shembulin të sinës jellëm Një njerit tu drith toka Dhe i thuat që e materialin Kënë ki qpijes në dreqe Qka në dreqaj Dërsa shikoni Muhamedi sallallalli sallim A ti izbrit të një ajet Izbrit të një ajet Dhe ju thonë të shokve të vet Shkryune këtan që këtë surë Shkryune këtan këtë surë Shkryune këta kë Dhe ti pas taj kërë e mërë surën në fund, mas shumë viteve Dhe e ledzonë surën Thu këtë një temë është Ku që ndërtoj? Ku që rëniti? A më në rëniti dishka? Ti me drithë të oka, a më rëndit raftin? Së mund është me rëndit? Së që s'ki mund si E Muhammed S.A.S. kër i zbiti Korani A ishte i drithur Andaj momentin e parë që ka i zbriti ikra bismi rabbi kelledi khalëk, shkojt e bashkhorë të e vetë khatigje i tha, oj khatigje, unë e potut në për veti mblom, mblom, se jam tuni efe, jam tuni trishtim. E tani, 23 vite, i kanë zbita jetet herë pasheri. Ndo një herë ka pas nevoj shumë mi zbita jetet nuk i kanë zbita. Andaj kjo paçarësitë që si në neve për shemb e çojim, pse i kas vitni surrë, pastaj është ndërtu, ë, është vendos dhe është renditur diku tjetër, kjo është me urdhër Allahu të Allahut te bare kjo te ala. Kjo është me urdhër Allahu të Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtë şeym do të cancel detar, sa për ta kuptuar, sepse njeriu kur është në termat, e mua sa më samo kont termat. Në termat, a mundoj të bëha mëndu, me, me me ta rrethu diku shtëpinë tënde. Me ta rrethu shtëpinë me policë dhe me ushtri. Dhe me të kërku, me të mytë A mundët me shku me një dikujna Në qato momente, në qato momente Me mor një lapsë me shkujt libur Dha jo libra mu konë ma e mira në du një Nuk existon qështu Ato shka shkujnë libra kanë komoditet A i shka shkrundët me pas qëtësi E Mohamedi Zesellem nuk pat qëtësi Libri i ti nuk zbriti me qëtësi Libri i ti zbriti me kërsnim Kure nisi që të da shumë minë surën e parë Në surën e parë, kur i zbriti dhe i jalebzojt disa ajete, kurejgjë Muhammed e Sezellem, u tërbu në rapët, u qartë në rapët, do ishë nëmi u dolë me në të rapëve. Andaj Allah u gjeli gjelalu hu, në këtë surë, nga të regoj të parin për tërësht ka u tërbuhe. U hirnu shumë, e njëri cili është luftë, së mundet me zbikësja ajete. Andaj Allah u gjeli gjelalu hu, thë inna, Enzelnahun Kur'anën Arabijen Leallekum ta akilun Na e këna zbitë këtë Kur'anë Arabisht Që ju ta mirë në vesh E qështë ta mirë në vesh Provën e ju a mundët njërin Qësi gjendje Dukë e qenë me një milion probleme A i me shkujtësja si jetë Ka mundësi mundës. Nuk është e mundë Takati njërzor nuk e banë Po është takati i Zotit Oshfuqia dhe forca E pa kufizuar E Zotit tonë Subhane Huethe Alam Këmë ngellë të ajetet, ku dhëtë Allahu të bare kjo e të ala, inëll insene, kella inëll insene lejet, gha pasi kësure, surja e nëllë të gjasht, surja e parë që i ka zbitë Muhammed e Sejllim, nda atë në tri pjesë. Pra, tematikë, tërësia tematikës, nda atë në tri pjesë kryesore. Pjesë e parë, është begatia e Zotin binjeriut, dhe është kryimi dhe mësimi. Të ka kryu dhe të ka mësu. Kjo ës Ne e vefolën dërte mësimi me laps Pjesa e dyt është pjesa e Të primit Të ati shkasë përfiton nga kriimi Zotit Të primit Se si e të pran dhe i kalon kufit Dhe këtë pjesë të da morim Sot dhe pjesa e fundit E kësaj sure është Se si Allah u gjele gjelelu E të regon Qka i ndol ati shka e të pran Pjesa e par Begatia Zotit Pjese e dytë, të primi njëriut Dhe pjese e fundi, cila është Qka e gjenë njëri nëse e të pronë Dhe qka e gjenë nëso i mirë Dhe të shumë me lejnë Allahu të bare kjo e tala Dhe Allahu gjeli gjelaluhu Kur sësi, vërdhet njëriu e të pronë Kur e të pronë Kur të ashe vetën të pavarur me pare Me pasuri Dhe kanë thonë komendatorë, shumica komendatorëve Kjo është Ebu Gjehli Ebu Gjehli i ka thonë Muhamedi së zellem A ti e maj fort a une. A ti ki pare ma shumë aone? a une A ti ki njerëzi që i të rrinë mas ma shumë a une Kështu i ka thonë Muhammedit Salë Allah a.s. Së të të shumë mi në fund Këllohu gjitha thot Felje dë onadje Leti thyrë në së të vetaj Se në dë uzzebenje Në këna mi thyrë me lachet Nëse hajë ty të matë i malë Se une kam njerëzi Mu më rrinë ma njerëzi Në këna me lachet Andaj që këllohu gjitha këtu e përmen Të parin Abu Jehl. Dhe kjo është prej tërmeteve të para të pejgamberisë s.a.s. prej tërmeteve të para pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë inna ila rabbika ruc'a. Vërtetë tek Zoti jot Muhammed është kthimi. Vërtetë tek Zoti jot është kthimi. Tani thot Allahu xheli xhelalu. Ara'e alladhi yanha 'abdan idha salla? Ara'e in kana 'ala al-hudaa aw amara bil-taqwa? Fadallahu tebaraka we teala Muhammad, a shëti o Muhammed Atëri cili e pengon Dhe i thot Ski mu fal Një rob Kur falet Kanë thonë komendatorë dhe gjithashtu ki vazhdojnë me qenë e Bu Gjehli Sepse Bu Gjehli I ka thonë Muhammed Ti ski mu fal Ti Ketë fe Të rejsh e kesh pik Ski mu cime zbatu E dhe u gjithë thot Dhe shikoni Në Mekë, kjo është natyra e ajeteve të Mekës. Në Mekë Allahu xhalljalallahu Gjell nuk, do të thon, nuk e nxit uh, mundo hakët. Po nuk i thot Muhammedit sallallahu alajhi ktheja. Aj aj apo do luftë? Ktheja me luftë, jo. Çiko fillon me shkallëzim, duke i fol nga ana e ahiretit. Çka thot Allahu te barekehu te ala, ai që po ti ata i cili e ndalni rob Kura i falët A nuk e që ditë shme kjo për ta Si e mëra i guzimin Me e ndalë di kanë kura i falë namaz Si mundët një njëri Me i dalë kërshit di kuj që falët Allah dhët e ra ejt A peshev muave sa e keqë u kjo pun E në funë e i kazojnë A shë këna me bo me ta Por nuk e provokon situatë Thëtë Allahu të bare kjo e tëra E ra ejt e inkana ale lhuda Rësikur Allah u gjelë i fletë e bugjehlit E ra e te in kena lë hude E qka nëse o bugjehl Ketë qka i tenal ti Kjo në rrug drejt Dhe kjo forma Qka nëse Pse ka arë në këtë form Sa jo është në rrug drejt Po ka arë për me ezbu cito atër Sa ato janë konë shumë fort Qime e kuptu këta Kur jetin me gjlis Dhe i ki ketë kundërtyje I ki ketë kundërtyje Nëse ti ju thua të njëve Oni jam ndrejt dhe ketë ju e një shtremt Kjo e provokon edhe ma shumë situatër Nërsa në Kur'an që që që i ka zbrit fillim Ka thonë Era ejtë e një një një një hudë Pra thuj Qka nëse jam në të zim Pra Si kur pilea ta pak A, a ka mundësit i mu kanë mirë? Po ta diskutojnë A dhe kjo është forma Kur'anore Kur, kur gjindësh paradikuit i cili Ashë për të kundërshton Rakt të kundërshton Qka duhet që ka ndodhë nuk kryjët puna ma di Kur'ani në jetë e tjera në surë e sebe Allah u gjela ka shku edhe më lartë Allah u gjela ka shku edhe më lartë Arabët i kanë thonë seselle, kjo fejë e jotë ja ah, krim krim është diçka e cila është penale duhet munalë këpun krimi kanë thonë da mënë zullum Allah u gjela që ka thonë thuju Ju nuk pytni për krimin ton E asë na nuk pytni për punë të juve Djetarë kërë e kanë diskutu Nësë është ajet i njajshëm Ka thonë si ka mundës i Allahu Gjellegjellu Me pranu në fjalim që Muhammed Esem të ju thoi atënve Ju së pytni për krimin ton A është kjo pranim se na jena kriminel Jo Po shka i kanë tha Allahu Gjellegjellu me pranu Nëse menoni që jena kriminel Funi funit na jap në lagari për këta E nësë pytë një përvej pra të juve Shiko kjo zbritje e bisedes Kjo po avesh për një arsye Për cëla është arsye? Qemelon klim të muabezit Qemelon klim të vazhdimit Diskutohet nga saraf skandashas me dëgjuve Ane ka nërra jetë e ku i kanë mshejl vesht Ka thonë ledzo sa dush, zdu me ni Nuk du me ni, qësh jam plët njërë thot Heq me zdu me ni, heq mu së më ka lëzohet E këto Allah u gjeli gjelalu përmja për he gishtat përvejshami ka thonë Ani dhe që hajt për diskutojnë, a ti a ja one, cërja ma i mirë A kjo rrug, a kjo rrug Që kjo ki diskutim, andaj Kur'ani, të ndërrua lezer Nuk i frigohet debatit Nuk i frigohet diskutimit Dikush me ndonë se neve duhet me mbrojt fejnë islame Apo Kur'anin vetëm në aspektin A i te pranua jo? Jo jo Allah u gjashkone dhe më lartë Thua ju, nëse Do nimi... Mi diskutu ma vetët I diskutojnë atë gjitha A ndoj qiko Allah u të bare kje vëtarë shka thotë, E shkaj thot E ra ejtejn kjana alel hude A e menon e bugjehli Qka nëse je ti ti ullzum A u emar abit taqua Apo qka nëse ti urnon për dhe voçmëri Edhe pse mua me sa më është i ullzuar Dhe urnon për dhe voçmëri Po për me e zbut ketë armik Agresor I ka thonë thuj Qka nëse Sigur kër i thuti njeri jut Po mirë Po nëse ti po ku ndoshton. E, e nëse jam unë e drejt, ti çish bie mësoni, që unë ti të hip diku ish në çaf. Ti hip, hip diku në Banzulo. Ti ski taka. Çka i thua? Po mirë, mu ka ndonë le drejt. Po, vet leje, vet pak mund si leje. Çka nëse jam drejt, ti çish e pagul mësoni këta. Çka nëse na dalën në ditë para Zotit edhe japna llogari, edhe pse unë kam bindje, po ti leje me çka. Andaj janë njerit e Ali r.a. Dhe shiko sahabët janë edukur në këtë medreset kër anit, ku kanë ditë me dhënë gjevabe. Erdi njerit e, Ali rrëdhjalan i tha, O Ali, qka nëse puna o konë, jo që shpo thuni ju, s'ka akiret, s'ka logari, s'ka peshore. Qka nësa, qka i tha Ali ju? I dhenë. Kiko, atëherë, s'hupi ju në kurqo. Atëherë, s'hupi ju në kurqo. Djetarë kanë dhënë, kur ka dhënë Ali, atëherë në supi kur gjo Nuk ote diskutu besimin e vetë, une besoj në laun dhe lëgari Po hajtë po diskutoj ma se po do me ditë ti Tha, atëherë në supi kur gjo Mirë po, prit Si tjetë që ish pëthamune? Si tjetë që ish pëthamune? Dhe mund, cëli humbëna Pra, muslimani që ruat për i tëqijave Ruat për i pizulumit E kryin obligimin e zotit I druat Allahu gjele gjelelu I le shumë për i epsheve Shumë prej tekave Edhe vjen di kushtot Pse mëre mëre vetin qaf Jetoj e mëre jetën Më mëre mëse Mëse e zemë frimën vetës Moze, sot qashtu që shpothu ti Qka du të mi thonë? Në regu Qka hupi une Nëse sot qashtu Kur gjo? A qka hup ti? A mu kanë që shpothu në na Me pas akirat Na i thuj ma ti me pas e na Bindjek e na Qka nëse ka akirat Qush pëtë në ti? Andai Allahu jalla gjele jalaluhu na Qur'an shpashaveket formën thu ju çka nase. Nëse Ese njëri çu do më folaj, më jalon atin mundsi aj ta xhikoje. Andaj të ndërua vetë shika Allahu te bare keu ta asha thon. Era e te inkana alel huda au amra bittaqwa. Thu ya Muhammad alayhi salatu sallam. Nëse jam i uzum, nëse unë e kam mirë, nëse un janë rrug drejt, çu do japoni ju punës? E nëse e komo ami i islam drejt, diet ku e ki vënë ai, kriminale. Dijit ku e ka vejnën i keqi Dijit ku e ka vejnën i cili Nuk e të gjërë Allah unë të bareke Pas e të dëllahu gjilë gjilaluhu Ara ejte inkedhebe vë të vëlla Pas e të thot Aja ke pati Atë i cili Rën Vë të vëlla Dhe merë përsi për pun Unë e thot e baj Gjithashtu kjo ka zbit për e Bujahli Në komente në shumicisë komentatorve Që ka thane Bujahli? Ti o Muhammed je rrenc Dhe dyta Në qafë teme Ju ka thonë këtë arabve Une e sos i punën e Muhammedit Dhe që jep një izën ju me vra Une e vas Une e sos i këtë punë E Allah u që thot E ke pati ata i cili Po të thot ty rrenc Apo i thot Allah u gjelë gjelelu U që s'ka zbitë kërgja U e të wella Dhe thot lemani mu këtë punë Kënë i pati sa njerës që shqitë në të veqëm, le ma mu dhëtë se unë e ndrejqi, unë ja ka zoi këtina, a ma ma arë puna feje, se so shumë punë punë me madhe, a disa njeri ka dash me më posh fejnë e zotit e bare kjo vëtjala, kjo është si me më posh dilin edhe maran, kjo është si me më posh dilin, ty ta marrë mendja se kur dili është asini jëtë, se qa që ki sinin, po dili është shumë ma i madhe, e feja zotit e bare kjo vëtjala, Shka nësa jo gënjështar Dhe mund dohët mi morë punë për sipër Për sipër, punë dhe Dëtyra të kërinë vetëm Allahu Subhanehu Pasë dhe thot Elem ja'lem bi ennallaha jera Shiko si i fletë zotë i unë të barekje vëtjara Thot Elem ja'lem bi ennallaha jera A nuk e dihaj se Allahu e shë Dhe kjo kanë dhëndje tartë O gjithashtu njëti në kontekst Kërsnim me të butë Ma se Allah va të të po Ma se Zotit që Pra Allah që dhe dhe të i thot mavesam Thuj e bugjellit Ma se Zotit që E kjo që shi vje Kur i thutit prindi Kur i thot fmiës Apo dikush të thot Ma se të që pa po vajot Ma se të që prindi Ma se janë të të po Pra Kur i thutit i kujt Ma se Zotit që Qka i vje Ma se të dënon Ma zban ketë se të dënon A se kur i thot dikush Pshemull Nada i thot fmiën I tregoj babës Qa ke ba? Ja kalzoj babës Qa i bje? Pra, kjo është kërstnim Andaj shikaj, shkajta të Allahu Gjellice Muhamedi s.a.s. Alemja alem Bi enë Allahe jara A nuk e di aji Ebu Gjelli Se Allahu atepa A më nëshme fara me ndu tani Skenën Skenën Muhamedi s.a.s. Në qabë të fal Në qabë të fal Tuk e mës jazan u dhën kërkujna Duket emocion si azon ullum kurkujna. Duket këshir punën e vet. Edhe dukëu tha njerëz e besoni fjalën la ilahe illallah. Dhe vjen e Abu Jaeli do t'largojë pikto. Mos ta dil për parajsë veçse bona, por e prish rendit. Allahu i jele tha Muhamed sallallahu alaihi ve sellem, vish thujë Allahu atut pa. Qikujdes. Allahu e ka dhënë shumë Muhamed sallallahu alaihi ve sellem. Andaj në fund të surrës, para me para surrë e ka kërcnuajë Ebu Gjehli Kjo sur është prej Argumenteve të Kur'anit Qështë të shpikojnë Pasë të të Allahu të barek Këlla Lë illem jentehi Lë nësfean Bin nasia Të të Allahu të barek Kërse si Nëse aj nuk në alët Nëse Ebu Gjehli nuk në alët Dhe e dini të ndërua dhezër Kushe është Ebu Gjehli Kusherini Muhamedi së zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë zë Sikur që Allah ja ka malku ajën Kër anë tëpët jeda Do dhim avon e kemi tëpët jeda Evi leheb Malkuar qovë dhe bulebi Ajja i vetë Vlau i babës Kjo kushëri malarë pak E bu gjehli Amr ibn Hisham E ka po semri Amr ibn Hisham Ka qenjëri me pozitë malë Presidenti i asajkove A koni par i asajkove A nëjë Muhammedis e një ditë pëj ditëve E ka lutë Allahun O oh, zotë Nimoj e fejën me Amar ibn i Hishamin Ose Amar i Khattabi Ose Omer i nëzotë bëma ka une Udhzo ma ka une Ose Amar ibn i Hishamin Kusha Amar ibn i Hishamin që që këti Që këti që ka Allahu gjithënë thot Këmi e pashë jakinë amipa këtina Qëko që ka thotë Kur se si, nëse nuk nalët Qëko kjo Edhe në këta ka buci Nëse së sëna... nalë, në tonë Ki mund cimu nalë, nalu Nalu, këta i u zotit Ndale, ndale rëbelimin dhe Allahu të pare kjo e tala Nëses nalët Lene speambin nasije Qiko këtë shpreje kur anore që ka arnë këtë ajet Tëtë Allahu u gjeni gjelalu Do të kapna për bali Nasije Qka i thënë Arapt Nasije Arapt i thënë flokëtve të paran bal Flokëtve të paran bal Por e përdori kur dikan të jenë në shmon Këni pa kur i mori njerëzit mi dënue, me i bëzumë, kër i bëjnë zullumë, qëka i bëjnë, e kapin për këtë piesë këtu, e kapin dhe engrejnë. Allah u gjerë e thotë, se në sfe ambin nasje, këna me kap për floke, për piesën e balit, nga se të arapë, kër kanë dalë me bëj luftë, si para islamit, si pas islamit, si para arës feje se Zotë i Gjellewa, si mandej, si e, si e bëj lufta, duke, duke e provokun fëtyrdi kanë, Ka donë një me teatrin, dy luftim, dy veta dhe i ka gjuaj diçka në fytyrë. E ja ka preq fytyrën. Kolega preq fytyrën, kjo është provokim dhe kanë is lufta. Po fytyra pjesa më e ndershme e njeriu. Andaj pejgamberi sallallahu alejhi dhe muslimanit ka këshilluar që kur të ken ballafaqim mos mos i drejtohu fytyrës, se fytyra pjesa më e ndershme që e ka krijuallahu njeriu. Pjesa më që e ndershme që ka krijuar njeriu. Për këtë arsye Allah fytyrën E ka po veç për veti, ka thonë veç mu se ishte Në vejnë më atoll Se unë e meritoj, unë të kam dhalat ftyr A ma di kuj tjetër? Jo A dhe shka dhëtë Allah u gjellu ala Nëse aj së në alët Dhëtë a kapë mi për bali Lësfean Kam dhëtë disa komentator Nes e, Se fa I thojnë edhe kure nëzim Në një një komponent është Dhëtë janë nëzim balin Dhëtë janë nëzim ftyrën nga dënimi i Zotit e bare kjo e tëra pa të dëllohu gjeluala në asjetin, këdhibetin khati e e këj balë këftyr është ftyr rëna cake dhe më katare rëpse kina me kapna sepse është ftyr rëna cake rën andaj kur t'i përshkruëth rëna ftyrës dhjetë për qëtër në pjesë trupit pa të dëllohu gjeluala khati e dhe Djetarë kërë kanë studiju Në surën Bakara Në elezojnë apo Amënër rësuli Elezojnë këjtë amërër rësulin Allahu të barë kjo të alë në amënër rësuli Qka flet E flet një mesejle Shumë të madhe Kërë zotë i onë të barë kjo të alë ka fol për muslimanët Dhe thotë Allahu gjellë gjellaluhu Rabbena La tu hamilna ma la taqate lëna O zotë i onë E do gjeni kës pash La tu hamilna ma la taqate lëna bih O Allah, mësë në ngarko shka s'kena mundësi me bajt Shka s'kena takat me bajt Wa'fu anna Dhe na falo, Zot Wa'kfil nëna Dhe na Na mëshiro, Zot Na mbulome Me mëshirën Me mëshirën tëne Para asaj, qka do të Allahu gjeli gjelalu Rabbena latu akhidhna Innesina Au akhtakna O Zot Nëse ga bojna padashje Akhtakna Padashje Mos në mërë dhogari E një tashpreje, khata edhe khati e Ka arë këtu Kanë thënë djetarë Pse Allahu këtinve muslimanëve ja u falë Kër gabojnë dhe nuk ja u falë këtire tjerve Kanë thënë Sepse këtunë kur anë karë khati e me qëllim Në shansurën bëkara I dhe akhta na karë pa qëllim Andaj gabimi muslimani dhe ju muslimani të këtë allonë Munë me vojë të ditë një gjuna, njësoj Munë me vojë të ditë një gjuna Dhe ne e dim se, përshemull, zhinaja, rakija, janë gjunae Nëse i banë muslimani, tuk e besu se haram Ato se qesin pifeje, për e bojnë gjunaqar Nërsa nëse pijo muslimani, oshë drishë e muhabeti Ndryshon dispozita Pse, sepse kanë thonë djetartë, besimtarje ban pa qëllit Tutët, të e bojnëajnë tutët Kërë ba e banë gjënojnë së rirahat Dërsa e kunder të aishka zbeson rirahat Të Allah u gjithë dhe thot Në asijetin, ka edhi betin, khati e Ftyr, rëna takë e dhe si be pishman Khati e këmgull nga bim Kanë thonë djetartë, kjo është e bu gjehli I cile e ka vërtetu i natin e vet Në luftën e bedrit, Allah u të bare kjo e të ara E ka caktue me, me ndrujet e bu gjehli Ma dje për ingamberi sallallahu alesillem Para se me u boj lufta Ka thonë filani vdes qëtu Filani vdes qëtu Filani vdes qëtu Pi përpare u ka kallë du Sahabëve dhe O musututni Filani ka me dhe këtu Kur ka ndrujit e bugjelli I ka me të dhe pak frim Dhe ka shku Abdullah ibn i Mesudi Të cilin meke Ka e shif të jip ke shuplaka I jip i mbi trup Abdullah i Mesudi akon njëri i hollu i ka hip në bitrup të dek u ka të dek luft me pengamberin ton i ka hip në gjukës e bugjehlit a di në që i ka thonë momentin e fundit e bugjehli i ka thonë ka thonë o që ban lob, i lobë i deleve ki hip një kodër të madhe i shtrim të dek ka thonë o që ban ki hip një kodër të madhe kipri si kara halap edhe piti në par që e ka pa Ka thonë, lime një dëule Kusha të fitu, oj, bimë me sullë Kusha të fitu, i ka thonë, Allahu rasullu Allah i dhe pengambeni sesele Ata janë të fitu e Edhe pas taj, e kam baru punën Shikala u që dhe thotë Në asietin, këdibetin, khati e Ftyr, rëna cake Dhe gabimtare Si be pishman Kini përdo njerëzi, thotë Letë shkoj e ku shkoj e u në si be pishman Allah u që dhe thotë, si be pishman O përka di gjene, për ato shka si be p Tëtë Allahu gjilu ala, ata shka, shka spendohen, ata janë zulum qarë. Vëmen lem jetup, fe ula ike humu dhali munë. Tëtë Allahu gjilu ala, kush nuk i be pishman, kush si ven keç për gjunat, kush thot o zot falem, nash të kam gabu, nash të njerëz viju kam inak, nuk lipa dhe lëk. Tëtë Allahu, ata janë zulum qarët, që ata janë zulum qarët. Allahu falë shumë, ama nëse si lip falje, s'ta falë. Ti se ulë kriën, qishme të falë? Ti fmi e stansja falë kërë ajthë së du me t'lipa lëllëk Fmi e jatë gabon E dhët së t'lipja lëllëk Se ka mboha e gabim Qka dhu së ta fali A me kur dhëtë fmi he, thu, uge, e më falë Gabova, qka i dhu Falë të kje Allahu qërë e përshkune bugelin qka dhët Rëna cak Edhe i nëqor I nëqor nuk këthejet nga gabimi Pasetet Allahu të bare kjo e tjala Felje dë unadje Senet e uzzebanje Dhe kjo fundi i kësajsure argumentone dhe për një mesaj të madhë të fejës e zotit të bare kjo e të ala, e cila shpesher këtë kuptohet. Por shimë dhe gjojmë njerëzit të thanë, njerin e mirë e dojnë kejtë. A e dinë që ketë fjalë, a e thojnë njerë, njerin e mirë e dojnë kejtë. Por në në Kur'an e gjejmë pak më ndryshe. Allo thënë në Kur'an njerin e mirë të këqitë se dojnë. Njerin e mirë të këqitë se dojnë. Po dalin të njësë që i dim 100% që janë të mirë A ka ma të mirë se pengamber të zotit Ska, alejimu salatu vë sëlam Nuk ka ma të mirë se Muhamedi se sëlle Se sa vëzdit e ti Ibrahimi, Ismaili Ishaki, Jakubi Sulemadi, Daudi, Nuhi Ademi, alejimu salatu vë sëlam Pengamber, kur gjunas banaj Zotit e runa tha Me gjithë këta, ata kanë pa Prejakuzave Dhe shpifjeve Që ka ti kur për vetit Ti si kini ato Ti kur s'kini që si shpifje Që ka i kanë bërë për nga më bërëve Andaj kjo fjalija Njerën e mire dojnë ke Nuk qëndron Nuk qëndron fare Sepse njerën e mire të këqit se dojnë Të këqit nuk e dojnë Muhamedi S.A.R.Zellem Njerit matë mirë Që ka si kanë thanë I kanë thanë Rena Cak Andaj Allah jasë në surën El Kamer I ka thanë Këndështarve Së ja ia ulëmonë, mani kthellab e shër. Kanë mur vash që ja gorrë ratak. Atë u movezavatë. Kanë mur, i kanë dhënë magjëstar. Magjëstar. I kanë thënë falljor. I kanë thënë pepri shrenin. I kanë thënë kriminal. Kriminal. I kanë thënë njeri më të mirë. Andaj ajo, ajo flladit me çka e bën njerëz, njeri i mirë do injekti, jo. Ai di kanë do injekti. Ser atë i cili o servil këdo tertëmi de kjo ti kit mi rakende e këta e doin kërcë se kish ja qafish gërgojna ama kur i thu di kujt çkjo gabe ma burr gabe ma ata rja nisin muabet me ndrua kur i thu di kujt çkjo çdo zollomit do bëhe e ça thyesh ti a do as do kur ti thu kur ti ja plasosh te drejtën fytyr sikur ti ja plasonte muhamedsan me buçi me dukat mësire ku gabe ma ata rja shef a, a doin a nuk doin e por me vërtet u këta e shohën kuran thuallahu xhallahu ala fel yadi unadiya E nësaj të ka dolë ti o Muhammed Karchi e Buqehli, feljed o në edhje, letathire krejt ato qka pi logaritaj ha për krasit e vetë. Në edhje, qka të më thonë, e para vendi kur rrinë kryetarët e një shteti. Në edhje ka që një vend, sot është vend i muslimanve, ku shkojnë hajit edhe umre gjit, edhe e shërbejnë ata për mështë, Për të bëhe hajin E shërbim për të bëhe Ibadet Allahun të bare kjo e tala Në atë ko qabja ko e konë Ati u konë një vend afer Ati e kanë posë një dhome ma dhe u konë Ati janë mrejt njërës të mdoj Kanë vendosë për arabi E qatë vend i pari u konë e bugjeli A ju konë i pari Se ka prish kërku shatina I ka thonë Muhammed e se zellem E ne e këtë thër unë edhje O Muhammed, unë e kam njerëzi Unë e kam, kam bura më më rinë masë E allohu që dhëtë, felje dhe unë atje Lëti thirë kejtjes të vetaj Edhe kjo është prej argumenteve të pengamberis Sepse një njëri i dobet si Mohamedi sam në atko I dobet me përkras, jo i dobet fizikisht dhe moralisht I dobet me përkras Edhe i zbrit ajetët dhe e kërsnon Dhe shikoni që ka ndod, shikoni që ka ndod I e kanë përsi edhe bugjellit këto ajetët I kanë thonë, i ka zbrit Mohamedi sallallahu aleyhi sallem Dhiçka për tyje E ka ditë që për ta është Ka thonë që ka zbitë Ka thonë i ka zbitë Felje dhe u ne adie Senetë u zëbenje Kujt i thonë a rapë Zëbenje Zëbenje i thonë polizve Zdo krietare ka Ata që ka e runë Zëbenje Këta që ka e kipa Vesh livritin e ta Para mas Para mas Sa i mukoni i drejtë Së runë kërkush Ande kërka ardhë Njani prej Prej persianëve Më komunikumë Omar al-Khatabin pasi e ka marr xhilafetin dhe prisin dhe udhëhecin e muslimanëve e ka pau po të vlet në xhaminë e Madinis në një hastër me tezha të vjetra dhe kur e ka pau po më Khatabin ju ka thën ku janë kush e komandanti atë vetëm na kanë ardhur te shtëpia e neve atë ka thon çej çaj të vlefçat ti çejaja ata ka dosh menon me ata ka thon çaj çej që na ka prua ato njerëz atje po ka thon çaj kur e ka pau po më al-Khatabin Pamin e ti, modestin e ti, burnin e ti A muni ju sot me pa një president vetë të ecë Një krijetar vetë të ecë A i silën 40 kera para masë Pse i silën? Se i tutët krimit vetë I tutët veprës vetë I tutët diqka e qka se dika i vjerë E omër kaptabi flente vetë Vetë flente Ka mujtë Andaj edhe tu fletë vetë e kanë mitë Ka dojnë saba Njërën e atin safin e pare kam shunë thike dhe ka prapë E Allah u gjele gjelelu neve na tregon skena Kër i than e bu gjehlit I ka zbrit Muhamedi se selim një ajet Po thot Feljeti unadje Rët i thire njërste vet U shtartë vet e bu gjehli E na këna mi thirë zëbenje E bu gjehli o koni me qëm Para se me pas e imrin e bu gjehl A i diti se e ka pas e bu lë hakem Njeri urt Intelektual Shë e ka pas Andoj kër i kanë than e bu hakem Penjës në thëmë, ka thëmë belë hu e buqehel So e po hakemaj I hurtë, e buqehla Ajo është, dëmonë, i thtarë i njërancës I padijës, është i padishëm Kure ka ni se Muhammed e Israëm Në natë varfëri Pa në bojtës Edhe ka ni se natë do t'i thirë mi zëvenjë E ka kuptu minë herë Se këto ushtarë Së që janë të Muhammed e së ka ushtarë Kjo është kërstim për Allah salahu, gjeri, gjeri, Dhe ka liru udhën Ka thënë E ka është frikësu nga urdhë i Allahu të bare kjo e tjela Ka thomë me të lëvize Po mirë, nëse para shtrojë të pitja Një njëri cili se ka asë një njëri me veti Edhe thotë, thiri kitë, kitë, thiri kitë, që ka ndushë, mund mun është me thirë Ti e vetë, që ka ndohë? Zakonishtë njështë nukitutën A i kur i ka thonë, felë, senet o zëbanje, u ka të mëruë U ka të mëruë, bu gjellit Pas e ka thënë Allahu te bareki Këlla la tu të tërhu Ka thënë dhe Këta dhe ta milin, të vazhdojnë Allahu te bareki Ka thënë kurse si o Muhammed La tu tërhu Mosë ngojë bu gjehlin Dhe mosë ngojë thartë dhe tina Mosë ju binda tina Ajë kur thotë mati Vajdojë u dhën tane Pas e ka thënë Vësë gjud Banë se i gjde Ka anë komend Falë namaz I ka pas për një nësëm meke Dyrë qatë saba Dyrë qatë në kësham Ska qenë e nd Neve, u e këtërip dhe afroju ka na Ka thonë falu, mësë ngojë bugjelin dhe afroju tek neve Se na dëmrojna, na trujna dhe na të sigurojna Kjo është surje e parë që i ka zbitë Muhamedi s.a. a.s. E cilë e ka sinë hirja më e fuqishme e këti Kuranit Kë i ka siguru Muhamedi s.a. a.s. Se kjo thirje që i koni neve sot jemi Nimi dhulqirde Nimi e 441 Nimi e 441 Nga momenti që ka boh i gjret për nga mberi së selim Edhe 13 për para Duk e i legju këta Duk e i legju këta jetë Andaj, must, ati që ka jam mën mendja Ka plot Që ka jemi në gjami në edhim se nështë jemi pjatinu Edhe ishalla nuk jemi kur Për në edhim se plot, dhe plot, dhe plot Media, propaganda, pasuri Jepën për me rënu fejnë allahu gjeli gjelalu Kjo rratje është si me rënu djeli A kanë mundësi? Jo, s'ka mundësi Vete, vetëm kanë me e shkatru vetë vejten Adhe Allahu qëllila tha Kanë mi hargju kitë parët Kanë mu lodh me parët u hargju Dhe në fund Prapti o muhamesa Kipu kanë biata Allahus salatu wassalam. Nalush pe Allahun te bareke ve te ala, te Allahun nabaye pe mbrojtësve te fes. Na msoi Allahu te bareke ve te ala Kur'anin. Na msoi Allahu xhelel xhelalu hadithe ne pejgamberit alayhi salatu wassalam. Elush pe Allahun subhanahu ve te ala, te Allahu xhelat timbuz zemrat tona me iman, timbuz zemrat tona me bindje. Elush pe Allahun te bareke ve te ala, te Zotiun te bareke ve te ala musliman ku ditë ç'i Allahu te ndihmon, yetime te muslimanu Allahu ti pasuron. Elush pe Allahun te bareke ve te ala, te Allahu ti largon epidemicit smundje ngjicet nga neve. Elush pe Allahun te bareke ve te ala, te Zotiun xhelel xhelalu mos nas provon me smundje تصمور دمسلمان و الله تشهران و الله تشهران